12. fejezet Az utóbbi öt évben Renis Karpintőrnek több száz volt a rádióműsorban, a hírességektől a hírhettekig, de a beszélgetései még sohasem váltottak ki olyan viszongot, mint ez a mostani néthennel. Az elnök külpolitikájának megjutatását el is kellett halasztani másnapra. A vonalak annyira zsúfoltak voltak, hogy a többi 800-as körzetszámú hívást nem tudták fogadni, és ez hatalmas volt okozott a telefontársaságon belül. Az üvegfal másik oldalán Enrique igyekezett megbírkózni a hívások áradatával. A már több mint egy órája várokozókat biztatta, hogy legyenek türelemmel, miközben próbálja kiszűrni az idő előtt bekapcsolt telefonálókat. számára a hívók két jól elkülöníthető csoportot alkottak. Voltak a komoly szándékkal telefonálók, meg az ütöldöttek. Az ő feladata volt megállapítani, hogy akik elkezdenek Denis szel beszélgetni, józan érvekkel hozakodnak elő, és képesek-e a témánál maradni. Nem volt alkalmas ez a műsor például arra, hogy a főbüntetések morális vetületét bontszolgassák, amint ezt például egy bizonyos Morin óhajtotta volna Sziartből, vagy arra, hogy a démai nevelő otthonok gyengeségeit elemezzék egy csaldi nevű illető szándéka szerint. A gyakorlatban persze lehetetlen volt a telefonálókat teljesen témánál tartani, miután elkezdték a mondókájukat, de ez nem is volt baj, amennyiben a beszélgetés eleve a megfelelő mederben folyt. Aztán ott voltak a beteges lelkivilágúak, mint például William Bérköszvédből, aki arról akart előadást tartani, hogy hogyan lehet késsel a leghatékonyabban embertölni. Valamint mint Paula a Mimbeli Bengörből, aki szerint néten nyakába kötelet kellett volna vetni és lassan felhúzni, hogy ő is ugyanúgy szenvedjen, mint rikin. Edike feladatai közé tartozott az is, hogy felfedezte a józan gondolkodásnak legalább a nyomát is, akiknek ez hallhatóan nem volt az erős oldaluk. Amikor erre rátalált, rá kellett venni őket, hogy maradjanak vonalban, amíg Denis mindegyikükkel felvált a beszélget. A legtöbb telefonáló nem jött rá, hogy a toksóban nem érvényesül a kiszolgálás érkezési sorrendben elve. Amikor bekapcsolták őket, Enrike az üvegfal felé eső oldán elhelyezett számítógép terminálba betáplálta nevüket a várost ahonnan hívta, valamint röviden azt is, hogy miről kívánnak beszélni. Ezeket az adatokat Denis az ő oldán lévő monitorról rögtön le is tudta olvasni. Aztán ő döntött el gyakran önkényesen, hogy melyik hallgatóval beszél először. Enrike maga is tett javaslatokat, ám Denis az eset többségében legfeljebb a felében hallgatott el. Nem volt titka, hogy valakinek négy órás várakoztatás után azt mondták: Köszönjük a türelmét, nem tudjuk bekapcsolni. Persze ez is Enrique feladata volt. Enrique akkor ismerte meg a szukát, amikor az még segédszerkesztő volt, s egy darabig valami szerelem félét is érzett iránta. Dennis akkoriban vált el, és Enrique széles vállalói jól esett szokotnia. Ahogy Dennis karrierje felével és lelkileg rendbe jött, Enrike tucatszor próbált összeszedni a bátorságát és megoldani neki érzelmeit, de végül sose jött ki hang a Csak barátok voltak, de annak nagyon jó, mintha testvérek lettek volna. Denise Star műsorvezetővé vállásával párhuzamosan lett Enrique egy Star producer, aki nap mint nap gondoskodott arról, hogy a műsorvezető villakhasson. A szuka műsorának országos szórása azért volt főnyeremény, mert egyrészt Tenisz volt a legtehetségesebb műsorvezető, akivel valahogy is összehozta a sors, másrészt pedig, mert ő volt a szakma a legjobb producere. És ez nem volt hencegés, ez volt az igazság. De még a szakma legjobbja sem bírt a hívásoknak ekkora tömegével. Az üvegfal elég a felé eső oldala, mert ő volt. Tenisz oldalán viszont csend honolt, amelyen csak a saját hangja hatolt át. Az emberek gyakran kérdezték a protuszát nem féltékenye, hogy övé a munka oroszlár része, Dennis pedig a papírokat. Ő erre mindig ugyanazt a teljesen ős tinte választatta, a csapatban nincs helye féltékenységnek. És egy olyan szakmában, ahol a siker mértéke az egyéni teljesítmény, az övéké volt az egyetlen igazi csapat. Egyszer csak kocagtattak Enrique vállán. Megfordult, és az egyik nyári munkán lévő diák állt mögötte, kezében egy józsaszint telefonuszenettel. Enrique elkapta az egyik fülhallgatóját. – Mi a baj, Tim? – kérdezte engedülten, mert nem szerett a munka közben zavarják. Éppen adásban vagyunk. – Izé, Tom vagyok. Enrique válaszolt, csak egy tühös pillantást ötett a fiúra, és ezzel világosan kifejezte, abszolút nem érdezi, hogy hívják. Newztal 990 a nyári munkán lévő diákokat messze menően kizsátmányolta, mert bár napi 12-18 órában dolgoztatta őket, Fizetni egy centet sem fizetett nekik. A stúdiónak jól jött az ingyenes munkaerő, a diákok pedig azért vállalkoztak rá, mert tudták, hogy százával vannak olyanok, akik bármikor a helyükre lépnének vállalva mindezt a rádiós karrier érdekében, ahelyett, hogy pihennének, meg szórakoznának a nyári szünetben. Hát, ezért, a, a rendőrség az, uram, de doktatom, a közvetlen vonalon akarnak önnel beszélni, azt mondják nagyon fontos. Ne, ura, itt engem, te süket, feled, eldike. Nem hajón vagyunk. Mondd meg nekik, hogy éppen egy műsor közepénél tartunk. ha vége majd visszahívom őket. Már éppen visszatette volna a felhallgatóját, amikor észrevette, hogy Tom nem moccan. Na, mi van? Tom egyik lábáról a másikra állt. Ezt magamtól is megpróbáltam, de erre az igazságszolgáltatás akadályoztatásának váltját emlegették. Edike meg többen. Az igazságszol a fenébe más se hiányzott sziszette a fogai közt. Jól van, lássuk, mint akarnak. Ezzel hátot folytítottonnak, töhesen felkapta a telefont. Harold Topkins járőrnek a Pradok megyei rendőrségtől már régi vágya volt, hogy felfigyeljenek rá. Öt évet töltött el közúti ellenőrzésekkel és a legkülönfélebb közrendőri tevékenységekkel, és most már szívesen részt lett volna valamilyen nyomozásban, hogy kipróbálhassa az igazi rendőrségi munkát. Már gyerekkorában a kalambó meg a Macmillan és a felesége nézése közben tudta, hogy egy nap nyomozó lesz belőle. Ezért kész volt szenvedni is, és végigjárni a ranglétrát. Eddig sikeresen vette az akadályokat, kriminológiából már a Rendőrakadémiára való jelentkezés előtt és törte magát, hogy a legjobb eredménnyel diplomázzon. A nyomozóvizsgát az első adandó alkalommal letette alig két héttel azután, hogy ötödik éve dolgozott a rendőrségnél, s önmagához fülyen a legjobbak közszerepelt. A baj csak az volt, hogy európai származása és fiatal kora révén nem járhatott Vietnámban, ami ekkoriban jelentősen hátráltatta karrierjét. Ám most már nem csak az iskolapatban, hanem a gyakorlati munkában is szeretett volna kitűnni. Várta a nagy áttörést azt, hogy a megfelelő bizonyíték megtalálásával, vagy egy fontos száll felgöngyörítésével egy nagyszabású ügy megoldásában kult szerepet tanulmányozta, hogyan emelkedtek ki a hozzáhasonló helyzetben lévő közlendőrök, és tisztán látta, hogy az aranyszínű jelvény elnyelvésének legbiztosabb módja, ha az ember szerez maga mellé egy pártfogót, a befutottak közül. Az utóbbi fél év során Harry minden megfelelő ügynél önként jelentkezett, minden megfelelő konferencián jelen volt, és minden megfelelő embernek bemutattatta magát, hogy megismerjék. Ám a nagy alkalomra még várnia kellett. Amikor Hacknor őrmester reggel azzal kereste meg, hogy állapítsa meg Nathan Béli tartózkodási helyét rögzített telefonhívások alapján, Harry Topkins tudta, hogy itt az alkalom, amire várt. Hack rendes fickó volt, és jó pártfogó hírében állt. Az pedig, hogy Michaels nagy a barátja, csak még kedvezőbbé tette a helyzetet. Harry számára a feladat egyértelmű volt. Gyorsan, hatékonyan, legjobb tudása szerint kell elvégeznie, hogy hatnőrnek se legyen szégyenkezni valója a főnök előtt, és egyúttal ő maga is kult szereplő lehessen egy olyan ügyben, amely egyre nagyobb nyilvánosságot kap. Ahogy az akadémián tanulta, a nyomazást a kézenfekvővel kezdte. Elhívta a telefontársaságot. Miután hogy fél tucatszor egyik alkalmazottól a másikhoz kapcsolták, mégre eljutott az ügyfélszolgálat helyettes vezetőihez, aki felvilágosította, hogy bírósági meghagyást, illetve az ügyfél hozzájárulása nélkül semmilyen információt nem adtak ki a beérkezett hívásokból. Jóktatóan felhozta az adatvételmet, meg a magánjellegű információk sérthetetlenségét is. Heldé megkérdezte, tisztában vannak-e azzal, hogy a telefonszám a gyilkos nyomára vezethet, mire a helyettes vezető csak annyit mondott, hogy rengetegen várnak kapcsolásra. Hédi tudta, hogy egy ilyen bírósági meghagyást elképesztően hosszú idő alatt adnak ki, látásul a megszerzése végképpen nem az ő hatásköre. Az ügyvédi meghatalmazást be kell nyújtani, az érveket és ellenérveket meg kell hallgatni. Még akkor is, ha sürgősséggel tárgyalják az ügyet, a meghagyás annyit késhet, hogy addig a béli fiú rég tovább állt a jelenlegi rejtek helyéről. Ha pedig várnak a szökevénynek, nyomavész, S még ha elkapják is, a megyei ügyészé lenne az értem, nem az övé. Nem. Herrinek közvetlenül a hívott félnél kell próbálkozni majd valahogy ráveszi a nyilváltartás tulajdonosait, a szukát és csapatát, vagy tegyék számára hozzáférhetővé a regisztrált hívásokat. Csak meggyőzőnek kell nemnie. Egy darabig azt fontolgatta, hogy majd mérsékelt hangnemben adja elő magát, és a közéltekre hivatkozott, aztán elvetettemet attól tartott, hogy így erélytelen és hatástalan lesz. Inkább az erőteljes, rámenős megközelítés mellett döntött. Azoknak ott a rádióban fogalmuk sincs a valódi életről. Ha elég keményen megszorongatja őket, és fenyegetésképpen, még az igazságszolgáltatás akadályoztatását is felhozza, engedni fognak. Végtére is mi vesztenivalója van a szukának. Ha segít megoldani egy gyilkosság csak a népszerűségének használ. Mire Hédi végzett Erikhez Amarával, a protoszer alig kapott levegőt, annyira megzavarodott. Most, hogy a kapcsolásra várt, már meg is bánt egyet mást abból, amit mondott. A pillanat hatása alatt Hédi elhitette vele, hogy egy-kettőre lecsukhatja, ha nem működik együtt a rendőrséggel. Ezt persze egyáltalán nem tehette volna meg, de úgy gondolta, hogy most ez nem számít. Az amerikaiak elképesztően tájékozatlanak saját jogaikat illetően. Ennél még elképesztőbb azonban, hogy már kis ráhatás és milyen könnyen hajlandók nem mondani el jogaikról. Amíg tartotta a vonalat és egy bártú autóreklámot hallgatott, Harry elhatározta, hogy ha kérdőre vonják, azt mondja majd, hogy a professzor valamit félreértett. A szuka, cukormentes kolát iszogatva ült a műsorvezetői fülke őekfala mögött, és éppen egy újabb telefonálót köszöntött. A monitorján megjelenő üzenet szerint a New Yorki csan véleménye az, hogy nyitán semmi rosszat nem tett. Itt a szuka. Halljuk csalán New Yorkból, mi a véleménye? A vonaltósó végéről ízes Brooklyni akcentus hallatszott. Az a véleményem, hogy akinek ilyen kedves hangja van, az nem követhette el azt, amivel rendőrség vádolja. Mint házén az én fiam beszélt volna ennyi időskorában. Mit ne el neki, Csuan? A fiú azt mondta, hogy ellopta a kocsit, mire lecsukták, aztán megölt egy vagy vagyis felügyelőt, és megszökött. Már azt állítja, hogy önvédelem közben történt a baleset, a tényeknek azért hinnünk kell. Joan magyarázni kezdte az álláspontját, de a meghallotta hangját a fejhallgatójában. Produczár azt kérte, adjon be egy reklámot. Dennis hamlokát ráncolva mutatta az óráján, hogy még 6 percük van. Enrique erre valamit érthetetlen mondott az üvegen keresztül, és feltartotta a telefonkadról. Amikor csalán lélegzetvételnyi zünetet tartott, Denis kihasználta az alkalmat, hogy elbúcsúszant tőle. Nos, azt hiszem, mindannyiunknak joga van az önálló véleményalkotáshoz, mondta. Csak az a baj, hogy egyesek gondolkodás nélkül beszélnek. Most rövid reklám következik, utána folytatjuk a műsort. Miért a reklám felhangzott, Dennis székén megpöldülve Errikére nézett. Mi a baj? Tudod jól, hogy a hívásokat nem fogadok a műsor alatt. Csika vért felelt, Errike. Egy soru van a vonalban. Hozzá akar félni a hívás regiszterünk köz, hogy lenyomazzan éthent. Dennis rögtön mélegelni kezdett. Ha kitudódik, hogy a rendőrség lenyomozhatja a hívásokat egy rádiós tóssón keresztül, ami ráadásul az ő show műsora, az a kényes témákat érintő beszélgetések végét jelenteni. Nem hívnák többet az állami és katonai közalkalmazottak, hogy elpanaszolják, milyen rosszul bánik velük a főnökük. Mert tartanának tőle, hogy elveszítik az állásukat, és az elnökről se panaszkodnának többet az emberek, mert félnének, hogy attól fogva lehallgatják őket. Évek munkája vesznek tárba. Ő pedig a viták, kényes témák és telefonok nélkül visszasüllyedne a közönséges lemezlavasok közé. Szó sincs róla, felelte gyorsan. Mondd meg neki, hogy a nyilvántartást nem adjuk ki, felelte. A hívások titkosságát törvény biztosítja. Már megmondtam neki legalábbis azt, hogy szó sem lehet róla, mire azzal jött, hogyha nem működünk együtt, az igazság akadályoztatásáért fel fog jelenteni minket. Dennis nagyot nézett. Tényleg? Na, akkor lögd neki a friskót, s adjuk be élőben a reklám után. Hogy hívják? Tomkins. A rektám, amelyben egy elragadtatott hang azzal lelkesítette a hallgatókat, hogy egy helyi autókereskedésben több ezer dollár takaríthatnak meg, 15 másodpercig tartott. Ekkor erike imtett, Dennis pedig bekapcsolta a mikrofont. Ismét itt vagyunk, kedves hallgatóink, Amerika szerte, hogy folytassuk ma délelőtti szokványosnak éppen nem mondható show -műsorunkat. A néten Bailey vele beszélgetésünk egyre nagyobb hullámokat vett. Vonalban ezúttal egy Vécsinai, Bratok megyei rendőr van, aki azzal fenyegetőzik, hogy engem és az egész tábot lecsukatja az ügynyel. Mr. Topkins, a szuka ezzel át is adta önnek a szót, mondta Tenisz, és már is benyomta a kapcsolótáblán villogókombat. Egy hosszú pillanatig nem hallotszott semmi a vonal túl végéről. Aztán egy óvatos hang beleszólt. Hello, Mr. Topkins? Igen, asszonyom. Asszonyom, kacarázott Tenisz. Jól értettem, azt mondta asszonyom. Bizonyára nem hallgatja gyakran a műsorkről, mert nem szólítana így. Úgy hallom, le akar csukatni, hogy értsem ezt. A hang a vonal túlsó végén szánalmas datokásba fogott. Denis nagyon élvezte. Most ez élőben megy? Mr. egy toksót hívott, ami többnyire azt jelenti, hogy a telefonáló egyenes adásba kerül. Szóval miért is óhajt engem hűvösre tenni? Sajnálom, de úgy hiszem, ezt csak négy szem beszélhetjük meg. Nem azért hívtam, hogy beadjon a műsorba. Dennis hírta, minden játékos kedvét elvesztette. Ezt én sem gondoltam. A producerem azt mondja, ön a mi hívásregiszterünket akarja felhasználni annak kiderítésére, hogy négy tembőli honnan telefonált ma délelőtt. Így van? Nézze azt mondjam, én nem akarom. Igen, vagy nem biztosul. Emiatt hívott? Hát, szóval úgy valahogy. Élvezet volt hallani, ahogy híme számasz. Aha, úgy valahogy. Ezt akkor úgy veszem, hogy a válasza igen. Én viszont egyértelmű leszek. Legfeljebb akkor juthat hozzá a regiszterhez, ha cigány gyerekek potyognak az égből. Vagy ha hoz egy bírósági meghagyást. Ha hozzáférhetővé tenném az ön számára a hívás nyilvántartásunkat, azzal megsétanem a szólásszabadságba. Amit pedig az alkotmány véd. Hallott már az alkotmányról, ugye? Tompkins méltatlankodva felelt. Semmi szükség rá, hogy ilyen... Dühös legyek? Vágott közben is. Nem akar Topkinsnak módot adni rá, hogy befejezhesse a mondókáját. És ha jól értesültem, azt is mondta a hogy ha nem hagyjuk önt itt kotarázni, fejjelent bennünket az igazságszolgáltatás akadályoztatása miatt. Tompkins hangja héten elkedvötlenedett, mint rajta kapták volna valamint. Lehet, hogy mondtam ilyesmit. Ó, pardon, hogy megint közbevágok, de ezt megint igenlőváraszként kell értékelnem? Figyeljen rá, Mr. Topkins! Ön azért akar feljelenteni, mert gyakorlom a törvény adta jogaimat. Hisszerű lépésnek tartja ezt. De lehet, hogy csak blöffel és nem akar ijeszteni, hogy a törvényes út megkerülésével juthasson hozzá kívánt információhoz. Na, hiszen is sem véletlenül hívták Szukának. Tomkins anélkül, hogy egy épkézláb mondatot kinyögött volna, nem csak magából csinált hülyét, hanem az egész rendőrségből. Milliók füle hallatára. Egy percre még úgy tűnt a terve jó, most pedig azt kívánta, bár csak örökre felszívódhatnak. Két-három magyarázatot is kitalált, amivel tisztázhatná magát, de rájött, hogy egyikkel sem egy semmire. A karrierje néhány perc alatt összeomlott. Mivel nem maradt más választása, gyorsan lerakta a kadlót. Dennis hallotta a kattanást, és kárralgandóan Erikérem a Letette. Belennevetett a mikrofonba. Válasz helyett Mr. Tomkins letette a kadlót. Ennek jelentése azt hiszem, kedves hallgatóink. Mindannyiunk számára világos!